At-tawakkul amalul qalbi. Bertawakkal itu adalah amalannya hati. Dan apabila kita mengetahui bahawa tawakkal itu adalah ibadah, maka sebagaimana jenis-jenis ibadah yang lainnya, bahawa dalam beribadah tidaklah dibenarkan bagi seorang untuk menyerahkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan mereka diperintahkan. Melainkan, mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka dengan ibadah itu hanya kepada Allah berbicara kepada mereka "Dan sesungguhnya Allah kepada Allah berarti kita telah menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah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 hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau kita mengartikan Ayat ini Wa ala Allah Dan hanyalah kepada Allah Fatawakalu Hendaklah kalian bertawakal Hingkuntum uminin Jika kalian termasuk dari kalangan kaum uminin Sehingga ayat ini menyebutkan Persyaratan iman Harus dengan bertawakal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 Menyerahkan segala urusannya Dan urusan ini mencakup secara umum Urusan-urusan dunia Urusan-urusan agamanya Wa qawluhu dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Innama almu'minuna Allazina iza zukirallahu Wajilat kulubuhum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 dan disini pun menunjukkan pembatasan Dengan lafad Innama Ma al-kafah Yang Memasuki Lafad inna Jadi innama memberikan Faedah pembatasan Pula Innama al binniyat Bin niyati Wa innama likullimri Manawah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 Kemarilah kalian kita beriman sejenak yakni berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan. Dan selama mereka berzikir, tatkala mereka mengingat Allah, semakin bertambah keimanan mereka itu. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah Ketika beliau menafsirkan firman Allah ini innama almu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kata beliau almunafiqun la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillah 'inda ada'i faraa'idih wa la yu'minuna bi syai'in min ayatil lah orang-orang munafikin itu tidaklah masuk sedikit pun dalam hati mereka di saat mereka berdikir pada Allah. Tidak masuk ke dalam hati mereka. Tetapkan mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dari surat-surat yang wajib. Walayu'minu nabi syain min ayatillah. Dan mereka tidak mengimani sedikitpun dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Walayatawakkaluna ala Allah. Dan mereka pun tidak bertawakal kepada Allah. Wala Yusaluna idah kabu dan mereka tidak solat kalau mereka itu menjauh dari kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik ini solat memang semata-mata untuk memperlihatkan kaum muslimin bahawa mereka solat supaya dianggap muslim juga. Tapi kalau mereka tidak dilihat oleh kaum muslimin, tidak ada yang melihatnya, maka mereka tidak akan solat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna adzql salat ala al-munafiqin salatul isya, wassalatul fajar. Walau yaglumun apa fihmala atuhum walau habun. Sesungguhnya salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafiqin itu salat isya dan salat subuh. Kenapa paling berat? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam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 mereka adalah orang-orang yang paling malas mengerjakan salat itu. Nah, kalau mereka tidak mengerjakan salat, khawatir jangan sampai ketahuan orang kaum muslimin sehingga mereka diketahui sebagai kaum munafikin. Nah, akhirnya mereka salat tapi berat mereka dalam mengerjakan salat itu. Wa la yu'adduna zakata mawalihim dan kaum munafikin itu mereka tidak menunaikan zakat harta mereka. Fa'akhbar Allahu an-nahum lai maka Allah mengabarkan bahwa mereka itu bukanlah dari kalangan kaum mukminin. Thumma wasof al mukminin, nafakal. Kemudian Allah menyifatkan kaum mukminin itu dengan Firman-Nya: Inna al mukminoon al ladina idahdikir Allah wajilat kulubhum.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 sebagian dari kalangan para ulama seperti As-Suddi menafsirkan firman Allah ini innamal mu'minunalladzina idha dhukirallawajilat kulubuhum ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka yaitu seseorang yang ingin berbuat kezaliman yang ingin melakukan perbuatan kemaksiatan lalu kemudian ketika dia hendak melakukan perbuatan itu ada yang menasihati dia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 Akhirnya tidak ada jalan lain Kecuali melakukan hal tersebut Maka ketika anda terjadi Mereka berdua telah bertemu Dan hampir saja terjadi Perbuatan mahasiatan itu Maka wanita ini mengatakan Ittaqillah Wala tafuddal khatam illa bihaq Bertakwalah engkau kepada Allah Jangan engkau rusak cincin itu Kecuali dengan haknya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 tapi berusaha untuk menangis. Nah, mumpung lagi di majelis tedzikir, ya sudah menangis. Nah, ya, mumpung ada kamera yang menyotek kita, ya sudah menangis, dikeluarkan air matanya di hadapan umum orang-orang melihatnya. Nah, tapi kesekian hari dia melakukan dzikir. Bahkan menjadi kebiasaannya membentuk majelis zikir... Majelis zikir sana... Majelis zikir sini... Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan bed'ah... ...wal ma'ziyah wal ikhtilaf... Namun tidak memberikan pengaruh dalam hati mereka... Bukan ini yang dimaksud dengan sifatul mu'minin... Bukan dengan mengerjakan zikir-zikir bed'ah itu yang akan menambah keimanan mereka... Justru akan semakin merusak mereka. Nah, membaca astagfirullah bareng-bareng, astagfirullah, kemudian kadang dilakukan oleh mereka, membaca wirid-wirid bedah tertentu, solawat-solawat bedah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa menambah keimanan pada mereka? Nah, ini yang diintari oleh para ulama Seperti Imam Nur Jauzi rahimahullah Dalam talbis iblis Bahawa termasuk talbis Iblisnya kaum sufiah Ketika mereka Membentuk majelis zikir itu Mereka berkumpul Lalu mereka berzikir bersama-sama Dan mereka menangis Mereka menampakkan Tangisan itu Nah Akan tetapi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 Hmm. Tapi jenggotnya masih saja di, dikikis terus Nah, ya Majelis dikit yang terakhir semakin gagah dia Karena jenggotnya semakin dikikis Jadi semakin uh, memperbanyak majelis dikit Maka jenggotnya semakin ditipiskan Nah itulah pengaruhnya dia Tidak memberikan pengaruh iman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 Wa qawluhu dan firman Allah ya ayuhan nabiy hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin wa hayya nabiy cukuplah bagimu Allah Dan cukuplah bagimu yang mengikut yang dari kalangan kaum mukminin hanya Allah kepadanya lah engkau bertawakal jangan engkau mencari-cari kebutuhan bersama dengan Allah pada seorang pun. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat ini, "Ai Allah wahdaka kafika wa kafi Yaitu hanya Allah sajalah yang memberikan kecukupan kepadamu dan memberikan kecukupan kepada para pengikutmu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 dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah sehingga keadaannya seluruhnya baik ketika mereka bertawak kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dia Allah azawajal memberikan padanya rezeki yang halal Allah azawajal senantiasa memelihara dia dari tipuan orang-orang menipu dari gangguan orang-orang mengganggu dia terpelihara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 Walamma ya'tikum matalu alladheena khalaw min qablikum masathahumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqular rasuul wal ladheena amanu ma'ahu matanassullahu ala inna nasrallahi qarib abaka qalian menyangka bahwa kalian masuk dalam surga dalam keadaan belum lagi datang kepada kalian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian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 Katah Ibrahim, alaihi salatu wa salam, pinaulqia fi النار. Ini diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api neraka, eh, ke api pada waktu itu. Nah, saat kala dilemparkan ke dalam api, disebabkan karena perbuatan.